Нова Зеландія. Нова Зеландія розташована в південно-західній частині Тихого океану. Вона складається з двох островів – північного та південного. Площа – 269 тисяч 714 квадратних кілометрів. Населення – близько 3,5 мільйонів чоловік. Столиця – Веллінгтон. Мова – англійська. Валюта – новозеландський долар. Населення Нової Зеландії переважно міські жителі. Три чверті населення живе на Північному острові, де найтепліший клімат, хоч Південний острів найбільший з двох основних островів. Природний рай Прибережні води Нової Зеландії приваблюють численних любителів серфінгу та рибальства, а гори – гірськолижників. На території країни є кілька діючих вулканів, а також гейзерів та гарячих озер. Оскільки Нова Зеландія протягом мільйонів років перебувала в ізоляції від інших масивів суші, на її території сформувалась унікальна екосистема, яка включає таких представників флори і фауни, як нелітаючий птах ківі, а також чимало видів папороті. Чисельність сільськогосподарських тварин, здебільшого це велика рогата худоба та вівці, Перевищує чисельність населення в 20 раз. Промисловість. Нова Зеландія аграрно-індустріальна країна. Вона є експортером сиру, фруктів, м'яса, вовни та вина, а також морепродуктів деревини та алюмінію. Країна має значні запаси вугілля і газу. Промисловість сконцентрована навколо найбільшого міста Окленда в Україні розвивається. Туристичний бізнес. Трохи історії. Корінне населення Нової Зеландії, Маорі, поселилось на її території в 10 столітті. Досі його частка в загальній чисельності населення становить близько 9%. Постійні поселення англійців з'явились тут у 1840 році. Поселенці змінили обличчя країни, побудувавши міста, посіявши хліб, і почавши розводити худобу. Нова Зеландія стала незалежною державою в 1907 році, але її зв'язки з Великобританією залишились досить тісними завдяки торгівлі і спорту. Ілюстрації. Ландшафт Нової Зеландії здебільшого пагорбистий, але на її території зустрічаються родючі рівнини й долини. Під час традиційного вітання Маорі – труться носами. Серед інших традицій: різьблення по дереву, ткацтво та майстерне татуювання. Новозеландські гравці в регбі вважаються одними з кращих у світі.